Doina ca un dor de smerenie. Doamne, cu rugăciunea minții în inimă ne-ai și pentru dorul cu lacrimi rugăciunea ne-ai ascultat. Doamne, răbdarea noastră ca pe o sabie mereu în lacrimi ai călit și cu ea roada ta mereu ai emulțit. Doamne, cu lucrarea sfintelor cărți ne-am îndeletnicit și lumina lor prin noi ai răspândit. Doamne, cu Evlavie, dor, blândețe și ascultare, semințele tale să le semănăm ne-ai dăruit și cu râvnă roada ta am agonisit. Doamne, ca să putem să ne rugăm cu dulceață și dor, cu iubire și spor, cu tăcerea chiliei inimii, ne-ai miluit, Doamne, în liniște, gândurile, viața și cuvintele noastre le ai îngropat, ca semn că războiul cu trupul, lumea și demonii l-am purtat. Doamne, ca niște nechipzuiți, averea cea lumească am risipit și ca niște avari pentru Tine cu dor am agonisit. Doamne, postul cu trupul, cu vorba și cu mintea, mereu le-ai adâncit, și pofta, mândria, amintirea și lenea, din noi tu le-ai smerit. Doamne, în la poruncilor tale ne-ai așezat și din iubire cu darurile Duhului Sfânt ne-ai binecuvântat. Doamne, atunci când în fapta noastră pentru tine, vrăjmașul tău ne-a atacat. Scutul tău peste noi l-ai apecat și de rușina înfrângerii ne-ai scăpat. Lacrimă pentru seceriș, Doamne, pentru secerișul tău cel sfânt te rugăm să scoți mulți secerători, adică îngeri pentru noi, ca să-i ajutăm pe cei mai nevrednici dintre noi și să împlinim plinim cu lacrima râunei secerișul tău.